челядницькій гридниці. Звідти долинав гамір і брязкіт металу. Каліграф помітив, як за ним сторожко стежить стражник. Він подумав, що здобути цей замок нелегко. Ні мури, ані людей. І все ж здавався він осташковим островом, закинутим серед чужого моря. Немало таких островів на Червоній Русі, Волині і Подолії. Але... Є десь у них і свій православний материк. До нього підійшов лучник, пов'язав йому хустиною очі і повів до Івашка. Просто волосий, у кубраку, сидів Івашко за столом. Голостінні хороми на другому поверсі башти з вузьким вікном бійницею служили Івашкові канцелярією, де він перебував під час облоги і військового набору, а іноді приймав тут землян і послів. Боярин був похмурий, обличчя його не розпогоджувалося після весілля. І все стояло перед його очима, Орися у хвилину прощання. Відгуляли. З сумлінно відробили гривню, заплачену їм ще в Луцьку, за себе і за Арсена. Орися, видно, Відплакала своє раніше, бо за два дні гульби не зронила ні сльозини, хоч би для годиться, повинна ж сплакнути молода будай раз. Відраділа своє ще в дитинстві і не усміхнулася ні разу, коли відтанцювала з дружками останній дівочий танець, а мала посміхнутися, бо так повелося на всіх весіллях за давніх часів, не прогорнулася до батька. Коли молодий забирав її з дому, дивувалися гості, бо такого прощання ще не бачили, і не дозволила Адамові взяти себе на руки, коли той хотів, теж за старим звичаєм, висадити на весільний Ридван. Відбула Орися своє весілля, наче замість неї присутній був її мармуровий образ, прекрасний і неживий. «Спасибі, батьку за хліб сіль», сказала, схиливши голову в скупому поклоні. Здавив сльози Івашко і простягнув руки, щоб останнє обняти дочку, ще чисту, не торкану, не обніману ніким чужим. Але Орися стояла незворушно і холодно дивилася на батька, чекаючи благословення. А Івашкові... Умить згадалося, і так бажав він, щоб і Орися про це саме співнула. Тихий рогатин у сніговій завії, гибаскі коні з гірляндами дзвіночків на кантарах. Побіт вікна ходять хлопці з вертепом, лунк б'ється коляда об холодне небо. Візник коней пугою лякає, свистять по снігу сани. Ідуть прислужачі до бабки на острів з кутею. І важко обгорнув бараницею параскево, а мала доня перелізла з маминих колін на батькові під бараницею тепло, мов, у запічку. Знайшла розпорку в його шубі, теплими ручками поповзла до шиї, обняла, дихнула у бороду молочним запахом, прошепотіла, «Ти найдужчий у світі!» Горися стояла у стриманому поклоні, а зринуло в пам'яті зовсім інше, таке далеке, мов давній сон або пригода з забутої казки. Весняне надвечір'я, а на подвір'ї дударі такої дивної грають, а чорновусий парубок співає про пана Івана, в якого кінь кращий, ніж у короля, в якого лук міцніший, ніж у гайдука» у умить почулося ридання дзвоню. На вишитих рушниках несуть олеські земляни домовину. Туск крає до безтямного болю серце. Несуть навічний супочинок. Дружину Параскеву до каплиці Святої Катерини. А поруч з Івашком до його плеча, притулившись, ступає Орися і без слів шепоче «Ти, найріднішої мені на світі. Горися стояла із головою і бачила чорновусого парубка. Довкола Христи, довкола смерть і небуття, а він до життя її кличе, і вона цілує його, забувши, що поцілунок на цвинтарі приносить закоханим вічну розлуку. Згадався й Івашкові красень гусляр, який ось тут, на цьому місці, віддав йому дукат і просив не видавати Орисю за Давидовича. І вдарив у його серце розпучливий плач дочки, коли її спорядили до шлюбу. І важко глянув на червонощокого, з блідими очима зятя, і жахнувся від думки. В цю мить він, не вагаючись, віддав би дочку за скомороха аби тільки вона усміхнулася і припала до його грудей. Згадала й Орися похилу постать Арсена, що віддалялася за частоколом Пушкарською дорогою, і промовила гірко «Спасибі, батьку. відсторонила рукою Адама і сама ступила на приступку Ридвана. Гервонули коні. І це весь час перед еважковими очима, а в кожну мить. І тепер чого хоче Осташко? мовчки чекав. Служити прийшов, боярине, сказав каліграф, мені землі нашій. Той служи там, на білій горі. Хіба то не земля? За скорописця буду у вас. Рук дужих мені треба, щоб могли щити меч тримати. Змахнув затиснутим п'ястоком і важко. Вої мені потрібні з м'язами, як твоя голова, а не мізеротні референдарі з мудрими головами. А ви слонів, слонів з Індії спровадьте. Несподівано для себе самого заярів Осташко. І ще свою голову на клинок повістьте. «Бо вона теж розумна!» – наступав каліграф, і від подиву розширювалися виважки зіниці. «Ви хоча б у свого ворога повчилися!» Олесницький з ростом у трилікті газдавив за горлою всю Галицьку Русь. «Темною силою хочете воювати з ворогом гнучким і мудрим, мов змія? Та чи знаєте?» Що майже всі філософи світу, які давали силу сильним, були тілесно, недолугі, то тільки в спарті кволих і розумних дітей, скидали у пропасть, грубу силу обожнюючи.